Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés. A ház. Éjszakon a szárazföld szélén egészen másmilyenek a házak. Összekapaszkodó lomtalan fák között találok rá erre az egyre. Ha lesz házam, ilyet szeretnék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 Jó estét kívánok! Önök a belső közlés a Clubrettió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő Pálymárt nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk Bende Tamás Költő, akitől az előbb felütésként már hallhattunk is egy verset. Egy verset. Ö, és akkor kezdjük is a beszélgetésünket gyakorlatilag innen ezzel a verssel és az első köteteddel. Ez a ház című verset nyitja az első kötetedet is, és a vers személyessége, érzékisége és időmelankóliája jellemző az egész könyvre. Itt épp a jövő idő lesz elégig, és nem a múlt idő, annyiban még egy érdekes csavar is van. Mennyire tartod magad elégikus alkotnak, vagy ez mennyire egyfajta költői szerep a részedről? Szerep biztosan nem, tehát mm -hmm. ö, ö, valahogy így alakult, ez nem, nem tehát az, az ember személyisége, hogy fejlődik, kifejlődik, nem tudom, nekem ez, ö, ez jutott, a kötet hátlapszövegében Kemény István írja is, hogy elégikus költő a bende. Én nem vettem észre, hogy én már megírtam ezt a kérdést, ez egy kicsit levét talán, de valóban Kemény István is tényleg erre. Igen, ez érdekes volt olvasni, hogy ezt ennyire pontos ő kimonyod, aztán belegondoltam és úgy, úgy éreztem, hogy egyébként igaza van. Van egyfajta ilyen melankolikussága a szövegeimben valóban, majd a zenékben is hallani fogjátok, hogy ez ott is valahogy előjön, de nem hinném, hogy ez egy felvett póz lenne, nem tudok, vagy nem nagyon szeretek általában ilyen konceptuálisan verset írni, tehát én abból dolgozom értelemszerűen, amilyen behatások érnek, és valahogy ennek a könyvnek is a az anyaga, az sajnos ezt eredményezte, vagy nem sajnos, nem tudom, én azt szoktam mondani, hogy, hogy minekkel köszönöm, aki végigolvas ezt a könyvet, mert ugye, mert ugye végére azért el lehet benne fáradni. Az elégikus költő nem csak abból dolgozik, ami van, hanem leginkább abból dolgozik, ami nincs, hogy itt egy gyors bombót. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> kemény isván írt egy nagyon szép fülszöveget, a kötet motója pedig az egyik kedvenc Nádasdi Ádám idézetem, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy kik voltak azok a költők, akikkel egy kicsit meg kellett küzdened azért, hogy a saját hangodat ki tudjad alakítani. Mert ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem egy ennyire kiforrott költészetnél, amely ennyire a maga nyomvonalán haladt, hogy közben kik lehettek azok, akiket mégis meg kellett haladnod. Hát, mert a középiskolában ugye, mint mindenkinél, tehát Adi Endre ilyen értelme megkerülhetetlen volt, tehát Ezt többször elmondtam már, hogy amikor a Párizsban járt az őszt tanultuk, akkor, akkor valahogy úgy nem tudom, tizenéves kamaszként úgy beütött, hogy úristen, akkor ez a költészet. Tehát ott a, a elégikusság, melankolikusság, kis dalok, balak, minden igen, egyben. Minden egyben volt a, a mély fájdalom, és akkor ez valahogy megtetszett. És akkor akkor Később, aki megkerülhetetlen volt számomra Spirinsky az is azért egy elég súlyos dolog annak ellenére, hogy az ő, ő költészete például terjedelemben nem túl nagy, vagy nem írt nem nagyon sok verset. Tehát ők, ők, ők a klasszikusabb vonal, József Attilát is egyébként imádtam. És aztán, mikor elkezdett kinyílni a világ, tehát a irodalom felé néztem, akkor az általában említett Nádas nagyon megfogott, Kemény István szint úgy, Uh, egyébként Tóth Krisztina verseit is uh, uh, nagyon szerettem. A, a egyetem elején nagyon sokat olvastam uh, tőle. Aztán uh, Sütőcsaba András Győrben, aki tulajdonképpen most már de akkor ő a Fiatal győri irodalommal foglalkozott, és szétosztogatott nekünk különböző köteteket, például William Carlos Williams verses kötetét uh, adta uh, nekem, személy szerint ajánlotta, ott, ott például ez egy nagyon érdekes uh, hang volt első körben őket tudnám igen említeni. Én pedig következő körben arra kérnének, hogy olvass fel a következő verset, de utána pedig egy Bende Tamás által választott zenével folytatjuk a belső közlés mai adását. Wonderbaum. Azon kaptam magam, hogy egy WC-tartályról lógó, fenyő alakú illatosított szugerálok. Pontosan olyat mint amilyen nagynéném varburgának visszapillantójára volt akasztva valamikor. Azt hittem, már rég nem gyártanak ilyet. Bénító rácsodálkozás volt ez egy olyan kocsmában, ahol sosem jártam azelőtt. Mindig bezárom az ajtót. Ez valami kényszeres dolog lehet. Ha egyedül vagyok, akkor is zárom az ajtót. Minden ajtót bezárok. Minden ajtót mindig. Káromkodás és nevetés hallatszott. Dörömböltek is talán, de én csak álltam ott, lehúzott slitzer, és néztem valamit, ki tudja meddig, valamit, amiről azt hittem régóta nem létezik már. Oh, me. faithless you, and me. I will leave key for you my doorway. Are too by sea so won't you leave for me a light outside your door? című dala után folytatjuk a bendett a más költővel a belső közlés mai adásában. Míg az adásban hallott első versed a jövőt, a második már a múltat térképezte fel és hasonló utat jár be a következő vers is majd. Mit jelent neked költőként az emlékezés, az emlékezet? Nagyon érdekes egyébként ez a, ez a viszony, ami, ami alkotóként az emlékezéshez fűz, mert ahogyan összeraktam a borzsolás című kötetet, meg azóta egyébként, amilyen versek születtek az elmúlt években, majd célosztára, ami el fog hangzani, az is tematizálja ezt a kérdést. Az érdekel a legjobban, hogy hogy mennyire rekonstruálható a múlt. Mindaz, amire visszaemlékezünk, az magánál, az emlékezés tényénél fogva Valós -e, vagy érdekes -e egyáltalán, hogy mindaz, ami megtörtént, az igaz-e? Uh -huh. Vagy csak önmagától, hogy erre így emlékezünk, már elfogadjuk igaznak. És uh, nagyon sokat foglalkoztat ez a kérdés, illetve az, hogy mi következik a múltból, mi marad meg. Uh, múltkor azon gondolhatom pont, hogy uh, mi az első emléken visszatudom, amit nem nagyon. Egyre kevesebb dologra emlékszem, tehát óvodából, általási iskolából már szinte semmire. De persze, hogy elkezdünk valamiről beszélni, akkor meg hirtelen így, így feltörnek a mélyből, és hogy ez elég érdekes gondolatokat tud elindítani, vagy akár szövegeket, hogy mindaz, ami megtörtént, nem emlékszem rá, hogy megtörtént, de mégis valahogy előjön, tehát akkor mégis emlékszem rá, és akkor abból lehetett csinálni egy szöveget, vagy hogyan és tudom megtenni. Persze a magam? szöveg a koronantól pedig már nem is az emlékre fogsz emlékezni, hanem ott lesz köztem, mint egy lencse gyakorlatilag, maga az a vers, amit te írtál egy-egy emlékedről, nem? Így van, így van. És a felejtés is fontos, ugye a készírás című versetben a felejtés stációról is. Tehát, hogyha van emlékezés, akkor mindig van felejtés is óhatatlanul. Igen, mert nagyon, nagyon érdekes, és ez is, hogy mire emlékszünk vissza. Például az a vers az pont azt tematizálja, hogy ha valaki az életünkből, aki nagyon-nagyon fontos volt, egyszer csak eltűnik, akkor egy ideig az ő, ő emléke az, az, az nagyon erős, de idővel el, elveszti az árnyalatait. És, és akkor is, amikor esetleg nem akarod elfelejteni a másikat, vagy esetleg, ha traumákról beszélünk, vagy blokkolod a traumákat, vagy el akarod felejteni, és nagyon-nagyon esetleges, hogy, hogy bejön-e, meg tudod-e oldani, vagy nem, vagy önmagától működik ez az egész. Tehát valóban a felejtés is, ha felejteni akarsz, nem biztos, hogy tudsz. Viszont, hogyha kapaszkodsz egy emlékbe, lehet, hogy óhatatlanul elfelejted. Igen, néha kacifátosak ezek a dolgok. Következzen még egy versben, de a Tamester utána megint egy általa hozott zene. Visszatérés az északi partra. Vonatok szinte már nem is járnak erre. A sínek párhuzamosát kikezdte a rozda, a talpfát belepte a gaz. Nézed az összezsugorodott tavat. Volt idő, amikor a part közelében derék ígért a víz. Gyerekkorodban szinte nyakig. Az emlékezett mélytartományából illatok úsznak elő. Fokhagyma, lángos, hek Behunyod a szemed, nyelsz egy nagyot. A hínártól mindig is irtóztál, és a kövek közül előbukkanó sikló látványa még most, évtizedekkel később is kísért. De jó volt elnyúlni a nyárfák alatt, olvasni egy regényt, nézni, ahogy jönnek-mennek a lábak, a mellek, a hasak. Még nem féltél a napsugárzástól. Résnyire nyitott szemhéjak mögül észrevétlenül lested a monokiniző lányokat, figyelted egyik délutánról a másikra, hogyan barnul a bőr. A nyaralón még időben túlattatok, de apát horgászfelszerelése nem kellett senkinek. A tóban régóta nem él már meg se a compó, se a balin, se a keszeg. Nincs élőlény, ami az elsavasodott víztömegben otthonra lelne. Képzeletet hullámain vitorlások araszolnak a Tihanyi kikötő felé. A Fiadra gondolsz. Úgy nőtt fel, hogy nem látta a mólót, nem utazott kompal. És csak elbeszélésekből ismeri a vízi biciklit. Neki semmit sem jelent az északi part. Hazafelé menet még sokáig hallod, ahogy egy elnéptelenedett strand bódei között örjöngve táncol a homokvihar. Thank Iver, holoszín című dala után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában más költővel. A versét olvasva az derül ki, hogy te vizekre fogékony költő vagy, part, balaton, tenger. Mit tükrözhet a politikában a víz? Vagy számodra mit tükröz? Ó, hát egy ősi toposzról beszélünk. Egyébként azért szivárgott be az én ennyire, mert én Győrben, ahol felnőttem, és 19 éves koromig éltem, mi egy ártér mellett laktunk. Vizekváros elmúlt. Igen, ahogy, így van. Egy családi házas ez nekem gyerekkori élmény, hogy lejárunk pecázni a holtágra, az ártérben sétálunk, apám ott húz minket szánkóval, télen, de valahol a, a víz Nekem egyfelől a nyugalmat jelenti, valami otthonosság érzetet nyújt, és persze a folyó, mint olyan, az meg egy ilyen örökös változásnak a, a, a szimbóluma lehet. De valahogy nekem ez a környezet, ez a világ, a, a vízimadarak, a, a a halak, ez meg valahol az életet vagy, a, vagy az életünneplését is jelenti. Um, de igen, a, a, az idő és a folyó párhuzama, hogyha ezt is felhozzuk, bár ez azért egy költészeti közhely, de, de hogy mégiscsak erről van szó, hogy ahogyan folyik a folyó, úgy telik az idő, tehát hogy ezek így mind nyilván összekapcsolódnak. Igen, valóban ez egy elég nagy, nagy toposz a Petőfitő József Attili idézetek, akik az ember fejében vannak. Beszéljünk egy kicsit a versvilágot személyes viszonyairól. A másik sokszor hiányként, vagy egyszerűen retorikailag van jelentett megszólításokkal, ragokkal, de igazából a testén keresztül nincs a kézi című kapcsán, és erről már beszéltünk, hogy ez nagyon érdekesek a személyes személytelenségek a kötetedben és költészetben. De, hogy ezt mondod, igen, mert hogy általában megszólításról van szó, vagy önmegszólításról van szó. A uh, korábbi kérdésedhez visszakapcsolva általában ugye itt a hiány az, ami meghatározza a másik uh, szemét. Pont uh, kapta egy felkérést a Kortás online hogy írjak egy uh, eszét az ORAVET címre 1972. szeptember című kötetéről, ami ugye pont most adott ki újra a magvető. És uh, nekem nagyon meghatározó ez a, ez a könyv, és ott pont ez a személyesség, meg kinek a hiánya, kihez szólunk, kiről beszélünk, ez tökéletesen működik abban a kötetben, nekem ez egy nagy, nagy, nagy példa volt. De uh, hát igen, azt gondolom, hogy az ember sok esetben meghatározható és, uh, és lerajzolható a hiányaiból, abból, hogy... Uh, ki hiányzik neki miért, vagy hiányzik-e egyáltalán, de a, a személyességre vonatkozott a, a, a kérdés. Én, én soha nem szeretem azt, hogyha a személyesség az tulajdonképpen egy ilyen öncélú életmagyarázatba, vagy egy ilyen naplószerű ömlengésbe megy át. Már én... én... A tagoltabb, artikuláltabbal írád egyébként, hogy ilyen blog szerű lenne például. Igen, tehát hogy az Alanyi Költészetnek én azt a, azt a részét szeretem olvasni, és meg remélem, hogy, hogy valahogy én is ebben működöm, ahol, ahol a személyesség valami olyasmi, ami bizonyos értelme másodlagos, mert a, a vers... Világa, vagy a vers mondani valója eredményezheti azt, hogy aki olvassa, az tulajdonképpen egy, egy bajtársiasságot kezd érezni magával a szöveggel, és olyan érzéseket hoz fel benne, amiket ő is már átélt, vagy esetleg éppen abban, abban van. Én pont a formát szeretném majd idehozni, de előtte következzen egy újabb vers és még egy általad választott zene. Melyik évtized? Ha megkérdeznéd, hogy is voltunk akkor rég, nem jutna eszembe semmi sem. Vagyis eszembe jutna persze néhány felhójagosodott emlék. Szülőváros, rábapart, sötét szürke délután. Nyárfa virágzás, egy buszmegálló, hóesés. Olykor, ha megébredek, nem tudom, melyik évtized vesz körül. Kimondod a nevem, felnevetsz, aztán már itt se vagy. Akár a riad gázló madarak a befagyott ártér felett, úgy repülsz, úgy sohansz. Állok a hajnali derengésben, nézem a távolodó gémeket. Átrobognak rajtam félbemaradt, kattogó álmaink. Hány évbe telt, mire megértettem, valóban így kellett lennie. Biájc, napsütés, óceánpart. Ültem egy kőfalon és a világító tornyot néztem. A fehér remászelt falat, a tükröződést a vizen, az égen szikrázó sirályokat. Egy lélegzetvételnyi idő alatt tűnt el mindaz, amiről azt hittem, ha nincs már, akkor semmi sem marad. Talán azóta látom megint a színeket, és nevetek én is, ha a szomszéd lakásban valaki felnevet. Boldog vagy. Másik élet, másik szerelem. Tényleg hasonlít rád a fiad. Ha megkérdeznéd, hogy vagyok, nem jutna eszembe semmi sem. Csak, hogy milyen gyorsan eltelnek az évszakok, egymásra rakódnak akár a mélyben a közetrétegek. Maguk alápréselik mindazt, ami elmúlt a szülővárost, meg annyi sötét-szürke délutánt, és az ártérből távozó gémeket. says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit Drove the car into the garden, you got out and said I'm sorry to the vines and no one saw it. I need my girl I need my girl I'm under the gun again.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 I should never laugh about in front of family I try to call you from the party It's full of punks and cannonballers I need my girl I need my girl I'm under the gun again percent of them I know I was a lot of things But I am good and I am grounded David says that I looked tall A belső majd majjadásában Bende Tamás költővel folytatjuk a beszélgetést, az előbb az ő választásában hallottuk a The national az I Need My Girl című számot. És beszéljünk egy kicsit a versek formáiról, formavilágáról, és azt hiszem a mondani való, hogy nagyon sokszor a forma az, ami így vagy úgy tudja tényleg láthatóvá, vagy éppen láthatatlanná tenni. Olvasva verseidet, azt tűnt fel, hogy nagyon sokszor újraindulnak, megnyúlnak a verseid, tehát azt érzem, hogy mindjárt vége lesz, le is lehetne zárni, és akkor nyidik egy újabb sík, egy újabb kontextus. Ezt nem tudom, hogy te például érzékeled el az alkotói oldalról, hogy van egy ilyen érdekes hossz a verseidnek. Nem érzékelem, de nagyon jó hogy mondod, mert most elkezdtem rajta gondolkodni. Tehát én ugye elsősorban egy ilyen élőbeszédszerű mm -hmm. poétikát művelek, és nekem ez valahol... De ilyen láncolatok vannak, igen, és utána igen. egy láncolat út leállhatna, és akkor nem áll meg, hanem egy újabb kört fut még. De nem, ezt nem negatívumként mondom, hanem ilyen jellegzetességként inkább. Igen, mert úgy valahol azt érzem, hogy fontos nekem az, hogy egy versnek legyen egy valamiféle íve, vagy tulajdonképpen ezek a versek mindegy egy... egy egy mini történetet mesélnek el, de az asszociációk révén nyilván megnyitnak más ö, értelmezési tartományokat is. De hogy, de hogy nekem az nagyon fontos, amikor egyébként versetolvasok, akkor is azokat szeretem igazán, ahol elindulunk valahonnan, és, és el is akarunk érkezni valahova, és aztán meg is érkezünk. Uh -huh. De hogy az alkotási folyamat része az nálam pedig úgy működik, én, én nagyon ö, nehezen írok, főleg a kötet után, mert ott azért nagyon, nagyon sok mindent megcsáltam, amit szerettem volna. Ö, viszont ö, a helyzet az, hogy, hogy nagyon sokáig magamban gyűlnek ezek az ötletek, vagy vagy témák, vagy gondolatok, és akkor egyszer csak, nem tudom, kibukkal leülök, általában este vagy éjszaka ö, tudok írni, vagy egy kis vasárnap délelőttökön, és akkor... Ö, Megvan már egy picit a, a, a magva a szövegnek, de valahol ott kezd ki kinyílni, amikor mm -hmm. elkezdem érni, és lehet, hogy ezt érzed benne, hogy amikor eljutok valahová, akkor még érzem, hogy de itt még nem lehet lezárni, hiszen még jön egy újabb vonal, vagy egy, ö, még nem érzem eléggé késznek a verset, és akkor tulajdonképpen a szöveg tovább löki saját magát. Igen, mint amikor nyáron az attót elvileg már bezártad, elzártad, de még mindig a motor megy tovább, mert még vissza igen, kell gyűjteni el magát. A rímek pedig néha, mintha véletlenül toppannának be. Vannak olyan helyzetek, ahol nem is vagyok benne biztos, hogy azok szándékos rímelések lennének. Nálad inkább a képalkotás van, azt hiszem, hangsúlyosabban, és nem a rímelés. Uh, igen, kötött formát azt, azt tulajdonképpen nem kötött formában nem írok, a középiskolai magyar tanárom mondta, hogy szerintem nem költő, aki nem tud klasszikus és kötött formában verset írni, úgyhogy egyszer írtam neki egy ilyen hexameter meg különböző hexameter váltogattam, váltogatta, meg különböző kötött versformákban, hogy jó, akkor ezt is megtam csinálni, de tulajdonképpen mm. nem, nem izgat, aztán lehet, hogy később később majd igen látok egyébként egy ilyen tendenciát, hogy most jön vissza a kórtás, meg a egy kicsit a, a, a rímes kötöttebb forma, de amit mondasz, az azért érdekes, mert ezek a rímek vagy sorvégi összecsengések ezek a legtöbb esetben nem tudatosak, és az utóbbi időben, az utóbbi két-három évben vettem észre magamom, hogy ezek valahogy jönnek. Persze ott dől el számomra a kérdés, hogy megtartom-e, vagy hagyom-e érvényesülni, hogy úgy érzem-e, hogy ezek egyébként a, a szöveg ritmikáján valamit dobnak, vagy segítenek, vagy egyébként rontások is lehetnek, akkor nyilván írtom, mert ugye azt azért nem szeretném, hogy, hogy ilyen kín rímek, vagy ilyen rosszul sikerült rímszerűségek legyenek a szövegben, de a, a, a ritmus, vagy a vers flójának a szempontjából viszont érdekesnek tartom egyre jobban érdekel egyébként az is, hogy, hogy hangzásban e, hogyan működik egy verseny. úgy írok, hogy, hogy amikor nagyjából készen van, akkor fel és olvasom magamnak, hogy halljam, hogy ez akkor hogy az, szól. az egy visszajelzés vagy rögtön. Igen. igen. Az asszonáncok és asszociációk című nagy doktori értekezésünket nem ma fogjuk megírni, de minden esetre egy-két téz is kaptunk hozzá. Hallgassuk meg az utolsó verset a mai adásba, és utána még egy zenét. Vihar előtt. A reggeli illata betölti a teret. Az ablak mellett ülök, innen a szoba minden pontja belátható. Fekszel az ágyon. Fejed alatt a karod. Akár egy barok festmény, a fény csak arcod egyik felét világítja meg. Elnyújtott vasárnap délelőtt. Az ablak melletti fotelből látni a szemközti házak tetejét. Lassan föléjük kúsznak, sötét szürke fellegek. Fekszel az ágyon, karod alatt a fejed. Nem mondhatom el, mennyire rettegek. Mi lesz, ha nincs már, mi visszatartsa az önkényt? Mi lesz velünk, ha elszabadul és tombolni kezd? after the storm I run and run as the rains come and I look up I look up on my knees and out of luck I look up night has always pushed up day He must know life to see decay but I won't rot I won't rot not in this mind and on this heart I won't rot and I took you by With no more tears and love will not break your heart, but dismiss your fears, get over your hill and see what you find there with grace in your heart and flowers in your head. no more that's why i hold that's why i hold with all i have that's why i hold death is just so full, and mine so small Well I'm scared of what's behind, and what's before But there will come a time you'll see With no more tears and love will not break your heart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 A Mumford and Sons-tól hallották az After the Storm című dalt. A stúdióban a más költővel a belső közlés mai adásának utolsó etapjához érkeztünk, és az elnyújtott vasárnap délelőttöket az előbb említetted, és itt ebben a versben is benne voltak erről. Dusán Zorán vasárnap délután című elég slágere jutott az eszembe, ami egyik kedvenc orándalom, azt hiszem, és a délelőtt, nálad a délután vagy fordítva, de esetre összeérnek a dolgok, és mindjárt az zenékről is fogunk beszélgetni, de előtte még egy kérdést engedj meg adatvédelmileg. Te civilként jogász vagy, pont ez a mondat, hogy civil és jogász, furcsad egy költő esetében, azt hiszem, fennáll. Mit gondolsz az elkövetkezőkben, hogyan lesz jelen a költészet az életedben másodfokon? <gül> Szép volt. Azt szoktam mondani, hogy mindig ilyen furcsa nekem ez a helyzet, hogy a jogászok között vagyok, a költő, a költők között meg a jogász. Azon... Piszki költő volt és katolikus, de Igen. költő vagy és jogász. Igen, tehát tulajdonképpen azon kevés költők közé tartozom, akik nem csak elkezdték, hanem be is fejezték a jogi egyetemet. Egyébként én ügyvédként dolgozom, úgyhogy ez, ez, a, ez a szellemi szabad foglalkozás az, ami a jogon belül hozzám a legközelebb áll. Ekként tervezem a következő éveimet, aztán meglátjuk, annyi szerencsém van, hogy bár a, költ a költészetről azért az ügyvédség az nem áll annyira távol, ahhoz is nagy kreativitás, nyelvi kell számos beadvány, szerződés, a többi szöveggel foglalkozó, csak más típusú szöveggel. De remélem nem a jogászok a közt a, nem a, kö, jogászok köz lesz a legjobb költő, hanem a költők köz leszel a legjobb jogász. <gül> És akkor beszéljünk egy kicsit a zenékről. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen zenéket fogsz hozni, ugyanis a versédet olvasva az selepet volna meg, ha klasszikus zenéket hozol, vagy valamilyen méla jazz -t. Miért ezekre a zenékre esett a választás? Úgy válogat Nagyjából, ahogy úgy éreztem, hogy a szövegvilághoz kapcsolódnak az egyes dalok. másról pedig mindegyik valamilyen oknál fogva meghatározó. Az Andrew Bell egyébként sokáig a csengő hangon volt, tehát ez egy ennyire profán választás volt. A Bonivert nagyon szerettem egy ilyen furcsa, éteri, melankolikus zene. Nagyon sokat írtam úgy verset, hogy a Boniver szólt a háttérben. És ugyanez a helyzet a The x is egyébként. A Mumford Sons az egy nagy kedvencem tavaly a szigeten is felléptek, úgyhogy élőben is volt szerencsém halani őket. És a The National pedig szintén ez a mélyhangú énekes, amit megidéz a, a, a hangjával, az, az nagyon megkapó számomra, illetve hát ott is azért nyilván egy ilyen, ilyen melankolikus zenei világ van. Amúgy te csendben tudsz alkotni, vagy van, hogy zenét is hallgatsz írás közben? Sokat hallgatok zenét írás közben, ez valahogy mindig egy ilyen. Igen, az is az emlékek egyik előhívó csatornája. Igen, így van. Így van, így van. Tehát, úgy mondtam, hogy Bonivers sokszor szólt a háttérben versírás közben, van, hogy most is berakom, mert hogy valahogy hozzáköttem egyébként magát az alkotást is, hogy el tud indítani, ez nagyon érdekes, nem tudom, hogy mitől van. És említetted, hogy eléggé történetszerűek a verseid, valóban azok, de én azt gondolom, hogy sokkal líraibak annál, hogy ebből egy prózaírói attitűd is következhetne, de adott esetben akár következhet. Nem tudom, van-e például ilyen aspiráció? Ez nagyon érdekes írjel. kérdés, mert eddig prózát, hát nem a felkérésre írtam, mint kisebb tárcát, vagy napló naplószerű írásokat. Egyszer egy ö, jaktáborban mondták nekem a kemény István, hogy sejtelmesen, hogy fogsz te még prózát írni. Mm -hmm. egy, egyelőre ö, nem érzem ezt, az a, az a furcsa nekem benne, hogy, hogy történeteim vannak, ö, el is tudom őket mesélni, de úgy érzem, hogy nem, tehát, hogy egye, egyszerűen nem állok készen még arra, hogy hogy hosszabb prózai ö, írásokat tegyek le az asztal, aztán ki tudja, lehet, hogy lehet, hogy belefogok idővel. Talán egy kicsit távolabb kell kerülnöd a, a megesett dolgoktól, vagy a viszonyodnak kellene talán távolabbra helyezned, és akkor egy új nyelvi perspektíva is nyilván jönne, meg akkor lehet, hogy máshogy lehetne rendezni ezeket a motivumokat. Igen, meg ö, teljesen más ö, alkotói mechanizmust igényel a próza, tehát ö, ö, sokkal... Ö, tervezettebb, sokkal nagyobb fegyelmet igényel. A lírában a versben lehet egy kicsit csapongani, érlelni, ott viszont azért az idővezetés, karakterek, a helyszínek sokkal összetettebb, és időm sem engedni egyébként, uh -huh. hogy én most leüljek és, és, és prózát írják. szerintem te egy-egy versen is nagyon hosszan tudsz dolgozni, úgy értem, hogy amíg megtalálod azt a végső formát addig elég sok fogalmazvány, vagy verzió lehet. Igen, meg én az vagyok egyébként, aki, aki ha nem érzi, hogy készen van a vers, akkor nem is engedi ki a kezei közül. Tehát van, hogy akár fél évvel vagy hónapokkal később előveszem, mert mondjuk, miközben írom a szöveget, megtorpanok benne, egyszerűen nem érzem, hogy, hogy le tudnám zárni, akkor félre és akkor hónapokkal később előveszem, javítgatom. Tehát igen, igazad van, lassan nehezen. Papíron írok. dolgozol? Versen, nem, papíron? Gépen? Nem, gépen, meg most már én is rászoktam arra, hogyha jön valami jó ötlet út közben, akkor gyorsan bepagyoljam a telefonba, és akkor e, laptopon pedig kidolgozom. Most a mobilban a regényeket is írnak, <gül> úgyhogy én ezt már nem tudom képzelni. Hol vagy, Tósztoi Gróf? Na, adásunk végéhez értünk, e, meg is köszönöm, hogy itt voltál. Zárásul még fogunk hallani egy zeneszámot, a The XX Angels című számát, amit már vendégünk az előbb előre konferált. a Tamás költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta részben megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozta, megmutatta azokat. A a zenéket is, amelyek számára fontosak, a csengőhangtól a muzsa zenéig. A jövő héten Martoni várja önöket Solymosi Bálint íróval. Én Most addig is búcsúzom a szerkesztő Pályi Márk nevében is. Megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.